Це було витягування цілої рулади, пересноване тужним виттям, що навівало жах, від якого ворушилося волосся. Якась космічна іреміяда доведена до найвищої точки. Повстання мертвих. Ні, ревище мертвих разом із живими над чорною космічною прірвою. Море хлипання, скарги, квиління, дитячих зойтів – материнського ридання, божевільного маячення і тоскного речитативу ритуальної якоїсь плакальниці, ніжної і тонкоголосої, як рідна ріднесенька сестра, чи ще рідніша матінка ненька, дивовижний, несьогосвітній і в той же час до болю реальний, безнадійний плач лемент над руїною. Під тим лементом брижилась чорна і сморідна, Пришерхла, принишкла земля. А вгорі над усім мерехтіли, Кліпали, як очі, великі зорі, Вібруючи в такт хаотичному, дикому лементові під ними. І здавалося, що з них, із тих зір очей, Капали сльози. Максим слухав цю північну містерію, І його перегартоване, надщерблене, і геть спустошене серце бралось тремтливим холодком. Для нього це був страшний плач над містом його похованого дитинства. Над чорною пустелею, на порозі біблійного, на пророченого кінця світу. Вранці зняли з Максима наручники, так і лишивши нерозгаданою загадку, навіщо ж вони їх надягали. Як тільки розвиднілось, відразу ж завили сирени, і відразу ж Почався шалений рух. Хтось розгубився, заметушився і все переплутав. Максима спочатку було вкинуто назад до камери. Та не встиг він ще навіть знайти собі місце в камері, як нараз розітнулася команда. «Виходь, стройся!» загриміли засови, затріщали двері. Велика людська лава бурхнула з тюрми на двір. Хоч цілісінька стіна була відвалена геть, Проте всіх випускали тільки у двері. Дисципліна. А на дворі всю ту людську лаву брали як у шори дві тісні і довжелезні шпалери варти, наїжаченими сталевими цілками автоматів і з лісними лютими очима, так ніби причиною того, що вони мусили підставляти тут голови під бомби, була саме ця сіра людська лава. Вони взяли її в шори і зразу ж розставили всіх по чотири. Щойно тепер стало видно, скільки їх і які вони були. Тут вишукувалося понад 400 людей, ні, не людей, а сірих істот у подертому брудному ганчір'ї, з пом'ятими, блідими і брудними обличчями, з такими шторбами на спинах, понад 400 скоцюрблених холодом, голодом, утомою і страхом жалюгідних істот. Вишиковані у довгу колону по чотири, вони являли собою вже цілком знеосіблену сіру масу. І ця маса, ця колона, заляпана вапном і крейдою, забруднена порохом, глиною і битою цеглою, стояла, дрібненько тремтіла і чекала, опустивши очі, теж злісні, але більш перелякані, та й варта мало чим відрізнялася зовні від колони. Таке ж ганчір'я одягу, такі ж торби, лише не в руках, а прип'яті до пасків, такі ж бліді обличчя і такі ж перелякані. Тільки вони були тепер упривілейовані. Ті привілеї вони тримали в руках. Привілеї ті то зброя і зматеріалізованої в тій зброї право вбивати людей, поставлених по чотири, таких самих, як і вони але приречених тепер бути вбитими першими тільки тому, що цього разу зброя потрапила випадково не до їхніх рук. Метушня, команда зайця, марш, і все те посунуло. Подалося в чвал, по багнюці, по снігу, по вибоях. Тюрма на широкій лишилася зяяти роззяпленими дверима, проваленим дахом і розваленим фасадом. Тридцять восмеро тих, позначених пальцем фортуни, що їх перед тим було виділено окремо, змішалися тепер і переплутилися з рештою, з усією масою, підізнаною вже під один ранжир, тим таки самим пальцем. Розділ одинадцятий Захекуючись від швидкої ходи, люди почали губитися в здогадах, куди ж це їх ведуть, чи не на соборний цвинтар. Це там, за ярмарковою площею, під Сизим Бором. Максим теж думав про те. Так, це ж вони далебі ідуть туди, де стоїть о той янгол мармуровий, повергнутий на землю, що так трагічно заломив руки у мармуровій печалі. Тужить. Хоч його й потішали щороку, безліч разів священники та хори церковні, співаючи, «Іде женість болезнь, ні печалі, ні воздихання, проважаючи душі відходячих у життя вічне. Янгол усе тяжко зітхав і плакав ревно, скільки Максим його пам'ятає. І малому Максимові все здавалося, ніби тому він так ридав, що недалеко біля нього все було копано великі ями, та й роблено в них братські могили для розстрілюваних над ними людей. І дядина, і красуня тітка Гануся. Точнісінько так ридала, коли стояла на могилі навколішки, розхристана, з розметеною косою, затискуючи руки між колінами над розстріляним своїм чоловіком, а його Максимовим дядьком колись. Колона йшла, обминаючи центр міста, йшла вічними вулицями, тримаючи курс таки туди, на ледь помітний хрестик за купами голих дерев і дахів, на хрестик дерев'яної церковиці. Соборного цвинтаря. Ті вулиці, якими вони йшли, так добре знані Максимові з дитинства, то вже були не вулиці. Вся ця частина міста була перетворена у суцільний пустир, укритий руїнами, дімків і глибоченними воронками. По краях воронок лежали величезні брили мерзлої чорної землі, вивернуті тоновими бомбами. По кому тут треба було скидати тонові бомби? І ніби як знущання, як глум Над тією всією руїнницькою роботою І як тріумф перемоги над нею Ось над шляхом край великої левади Стоїть глиняна хатина Під соломою старезною стріхою Максим знав цю хатину з дитинства Це хата кривоносів, ковалів і молотобойців Що з їхніми хлопцями він учився в школі Та з ними ж на печі ось у цій хаті Слухав казок бабусі старенької Кривоносихи, казок про царівен, про відьму, про хатку на курячих лапках. І ця хатка на курячих лапках із казки завжди асоціювалася у Максимовій уяві саме з хатиною Кривоносів. А тепер ця хатка на курячих лапках стоїть ось над краєм велетенської воронки, як над провалям, і ціла цілісінька, це ніби теж кадр із сказки. Цілісінька після нападу нечистої сили, тільки припала на один ріг, мов би вклякнула на одне коліно, та стріха трохи задерлась. Та ще осліпла зовсім. Єдина її шибка у маленькому вікні вилетіла. Решта шибок, які раніше, були позатикані онучами, і ті онучі не повилітали, це либонь ще ті онучі, що були із-за Максимового дитинства – що їх ще повтикала стара Кривоносиха, непереможні, незнищені українські онучі. Чим далі колона йшла, тим реальнішою ставала для Максима можливість пройти попри самісіньку власну хату. Так, це була б страшна іронія, і на те закривлялося. Ось уже міський парк, ось шеметів перевалок. Ось вони вийшли на Максимову вулицю. Звідси повернути ліворуч, і за яких двісті кроків його хата. Але колона не повернула ліворуч і не пішла вздовж по вулиці, а лише перетнула її впоперек навскоси. Конвой так квапив, так гнав, що люди бігли, бо над містом уже знову ревли літаки, і могло статись так, що доки колона добіжить до цвинтаря, її змішають із болотом раніше ще й разом з конвоєм, і тим зіпсують усю задуману виставу, зламають її послідовність. Люди бігли спотикаючись. Утім поспіху даремно Максим повертав голову вліво, намагаючись востанні хоч здалеку